поки Галя ще спить, а то дитина і так перелякана до смерті. Хай не бачить, хай не знає, що нас чекало цієї ночі. Галя бачить, як по узбіччю дороги по зеленому споришу котиться людська голова. У цієї людської голови є і немає губів, повибивано зуби, замість носа провалля, очі видавлено, щоки обгризано, вуха обкусано, лоб у басаманах і рубцях, а волосся позлипалося в мички. Дорогою йдуть люди, але хоч би хто небудь подивився на відірвану голову, ніхто не дивиться. Болебонь не бачить. А голова то навпроти одного дворища спиниться, то навпроти другого, наче хоче звернути, але не звертає, котиться далі, залишаючи на спориші кривавий слід. Чия ж це голова? Чия? Зрештою людська голова спиняється навпроти їхнього обіця покотиться далі чи не покотиться. Ні, звертає до них, і вже по триві сунеться, приминаючи і залишаючи вогні стіцяти. «Та це ж хрещена!» – здогадується Галя. Ото хрещена чекала, чекала на свою хрещеницю, не дочекалась, та й сама подалась провідати. Як же вона вкотиться сюди? «Бідкається Галя, це ж треба худчий знестися і двері повідчиняти!» Встигає чи не встигає Галя так подумати, як людська голова вже вкочується до хати просто через зачинені двері. Галя не годна повірити, що людська голова вкотилась через зачинені двері, але двері ж і не рипнули, а голова уже в хаті». Галі страшно і хочеться тікати. Але як тікатимеш, коли ця хрещена мати навідалася в гості? Славна ж вона буде похресниця у своєї хрещеної матері, коли зараз втече від неї. Здрастуйте, мамо, вітається Галі, і сама не чує свого голосу. Є в неї голос чи нема? І як добре, що ви прийшли. Рвані губи у людської голови ледь рушаться. Поміж вибитих зубів сіпається клапоть язика, а матка Галя здогадується, що каже хрещена. А вже ж хрещена каже, Здрастуй, дочка, а чого ж ти не приходиш до мене? Я приходила до вас. «А де ж я була? Чому тебе не бачила? Не застала вас у хаті?» «Я ж із хати ні ногою. Де ж я була?» Галі бачиться собаки на цвинтарі. Клубок розлючених собак. «Не знаю», – шепоче то хоч поцілуй свою, хрещену. Чи я вже така страшна стала, що гидуєш? Та ви славні, шепоче. Славна, то поцілуй. Не здужується мені, народиться Галя в ліжку, ніяк не зведусь. А чи не брешеш, дочко? Не брешу, бреше Галя. То я сама поцілую тебе. Ой, нема часу мене. Часу нема, бо мені ще на небо треба вспіти. Вогню немає в хаті, хоч у печі ж треба розпалити. Я з неба дістану. Галя зводиться з ліжка, маце пальцями стіну, дістає до стелі. До стелі, яка здається їй небом,